cele 12 fete de împărat și palatul cel fermecat. Ei a fost odată ca niciodată. A fost odată un flăcău serman de părinți, care lucra ca argat pe la unii și pe la alții ca să-și câștige hrana vieții. Și fiindcă avea darul de a fi curățel, toți flăcăii din sat îl pismuia. Stăpânii pe unde sluja, ele erau foarte mulțumiți de dânsul și se băteau care mai de care să-l apuce. Când trecea prin sat, fetele își dădeau coate și se uitau după dânsul pe sub sprâncene și drepte că aveau la ce se uita, că era curat la față și chipeș. Chica lui, cea neagră, capana corbului, flutura ca o coamă și avea niște ochi neculiță de băgase fetele în boală. Mergea cu vitele la pășune și nu știu ce făcea, dar vacile pe care le păștea el erau mai frumoase, mai sătule și mai vioaie decât altele, până și ierburile pe unde călcap parcă se înveseleau. Păr să se născuse în ceas bun și era ursit să ajungă ceva. Într-o zi de primăvară o senit fiind sedete la umbra unui copac mare și stufos și a dormit. Dar n-apucă să doarmă, ca de când începui eu să vă povestesc, că și să rie drept în sus. sase că unde venise la dâns o zână mai frumoasă decât toate zânele din cer și de pe pământ, și zise să se ducă la curtea împăratului, că acolo are să se procopsească. Păi ce să fie asta, mă, ce să fie, se gândea. E, a doua zi, mergând iarăși cu vitele la păscu, se-a din drum și te iarăși pe la copacul cu pricina și iarăși se culcă la umbra lui și iarăși visă același vis. Sculându-se, bo bă, să nu e lucru curat, bă, și toată ziua fudus pe gânduri. A treia zi, cu tot din adinsul, făcu să-i fie drumul la același copac sub care se culcă și visă același vis. Ba, încă de data asta, zâna îl amenință cu boală și cu toate ticăloșiile omenești, dacă nu s-o duce mai repede la curtea împăratului. Eh, atunci, flăcău, își luă inima dinți și se hotărâ să-și caute de drum. Stăpâne, zise el, e, pe mine vă bate gândul să mă duc în lume, să-mi caut norocul. Destul amargățit. Și până acum nu văd niciun semn să mă pot și eu sălta cu ceva. Fă bine și dăm socoteala. Dacă văzuse până său că e peste poate al face să rămână, îi dă simbria ce brumă mai avea și-și luă ziua bună de la el. Plecând frăcăul din satul său și merse drept la curtea împăratului unde se băgă argat la grădina împăratului. Grădinarul când îl văzu așa cu rățel, puse de lâmbăie și îl prime Nicu niște haine mai acătări, ca să asemenea a argat împărătesc, pe lângă celelalte treburi grădinărești, slujba lui de căpetenii era să, să facă în fiecare zi câte 12 mănunchiuri de flori și în fiecare dimineață să le dea celor 12 domnițe, fete ale împăratului, atunci când eșeau din casă să se plimbe prin grădină. Domnițele erau ursite să nu se poată mărita până nu se va găsi cineva care să o facă pe vruna din ele să iubească. Erau tare mândre domnițele și erau dăruite cu patima jocului. Oh, în fiecare noapte rupeau câte o pereche de conduri de mătase albă dănsuind. Dar nimeni nu știa unde merg ele noaptea de joacă. Împăratul se luase de gânduri cu atâta cheltuială pe condurii fetelor sale și pentru inima lor de gheasă de care nu se putea lipi niciun june din cei ce veniseră în pețit. Dăduse-ți țară! Precum că cine se va găsi să-i spui împăratului ce fac fetele lui noapte de noapte, derup fiecare câte o perică de conduri, acelea poate să-și aleagă pe cea care vă plăcea de soție. Împăratul le ținea pe toate închise la un loc și în fiecare noapte le încuia cu nouă lacăte mari, mari de tot Nimeni nu le văzuse ieșind sau intrând, că nici nu s-ar fi putut și totuși, Dimineața erau moarte de oboseale și cu încălțăminte ruptă toată, dar și tocită. Cum se auzit de această hotărâre a împăratului, începu a curge pe citori, de domn și de împărat, feciori de boieri mari, până și feciori de boieri, mai mici așa, și care cum venea să punea la pândă la ușa domnițelor câte o noapte. Împăratul aștepta cu mare nerăbdare în fiecare dimineață să-i aducă careva vreo veste, numai că dimineața nu se mai găsea nici un fecior care pândise toată noaptea nici de urmă măcar nu li se mai da. 11 flăcăi o pățiseră așa. Ceilalți care mai rămăsiseră prin împărăție cam început să se și parcă nu le prea mai ardea de însurătoare. <hă> și așa unul câte un se cărare cu toții pe la casele lor și lăsară fetele în plata domnului că nimeni nu voia să-și piardă sufletul pentru un cap de muiere burdalnică Argatul de la grădinărie își împlinea slujba cum știa el cel mai bine și domnițele erau mulțumite de buchețelele lui. Când da florile fetelor mari... Nici nu se ridica ochii din pământ, dar când da buchețelul fetei celei mici, se înroșa ca un bujor și inima asta se sară din pieptă. Fata cea mică băgă de seamă, dacă-i zucă, mă rog, așa e el, rușinos la obraz. Băiatului... Îi zicea inima să se arate la împăratul cu cererea de a pândi și el, dar parcă nu cuteza la o așa înălțime. Într-una din nopți, adormind el cu gândul țintă la fata de împărat, văzu iar în vis pe zâna acea frumoasă, frumoasă, care îi se arătase, o dinioară, o știți, nu? Care îi zise să te duci în colțul grădinii dinspre răsărit. Și acolo vei găsi doi poii de dafin, unul cireșiu și altul trandafiriu, alături de ei vei găsi o săpăligă de aur, o stropitoare tot de aur și un ștergar de mătase să ei iei acești pui de dafin, să-i pui în două ghivece frumoase, să-i sapi cu săpăliga cea de aur, să-i uzi cu stropitoarea cea de aur și să-i ștergi binișor cu ștergarul de mătase și să-i îngrijești ca pe lumina ochilor tăi. Când vor crește și se vor face ca de un stat de om, orice vei cere de la dânși ți se va izbândi tocmai pe tocmai. Așa zise zâna și pieri ca un aluc, fără să apuce argatul să-i mulțumească măcar. Nici nu se desmetici bine din uluia la somnului, nici nu se șterse bine la ochi și tetefuga în cosul cel din răsărit unde rămăsese în un de bucurie când găsi toate cele ce îi spusese zâna în vis. Lău dafini și îngriji cum știu el mai bine. Îi îngriji ca pe lumina ochilor lui. Creșteau dafinii și se împuterniceau ca prin minune. Nu trecu mult și se făcură mari, mari când așunse de un stat de om, el veni la dânși precum îl învăța sezuna. Dafine, dafine, cu săpăligă de aur te-am săpat, cu stropitoare de aur te-am udat, cu ștergar de mătase te-am curățat. Dăm darul de a mă face oricând voi vrea eu, nevăzut de nimeni pe pământ. În clipa aceea chiar văzut cum apare un boboc de floare care crește și crește, se face o floare așa de frumoasă că nu te puteai opri și o miroși. Puse mâna și rupse floarea, o luă și o băgă în sân. Seara, când domnițele intrară în camera lor cea fericate cu nouă lacă de mari, nevăzut de nimeni, argatul se furișe pe lângă ele și intră și ghel. El văzu că fetele, în loc să se dezbrace de culcare, începură a se pieptăna, a se îmbrăca cu haine scumpe și a se găti de ducă. Se mira căul și se hotărâ să se ție după trânsele, când deodată fata cea mare zise... Gata sunteți? Gata suntem, răspunseră ele în cor. Atunci amare mare bătu cu piciorul în pământ și deodată se deschise în două dușumeaua casei. Ele se coborâre pe acea deschizătură și merseră și merseră până ce ajunseră într-o grădină împrejmită cu un zid de aramă. Fata cea mare bătu din nou din picior și porțile de ale grădinii se deschiseră. Intrând, băiatul călcă pe a feticirei mici. Aceasta, întorcându-se repede, nu văzu pe nimeni și chemându surorile, le zise – Surorile mele, s-a luat cineva după noi, că uite, simți adineaurea cum m-a călcat oarecine cine pe roche? Se uitară cu toate, în toate părțile și, nevăzând nici ele pe nimeni, îi răspunseră nu fi așa, bănuitoare, soro, cine s-a ajuns aici or să se ia după noi? Nici pasăre măiasă nu poate răzbi până unde suntem noi acum. Ia vezi mai bine dacă nu s-a apucat rochea ta de vreun mărăcine și cum ești tu fricoasă, ți s-o fi părut că te-a călcat cineva pe roche. Iată cu mersere mai departe, Da, și băiatul după ele. Ajunsera apoi la o pădure cu frunzele de argint, trecură prin alta cu frunzele de aur și mai trecură apoi printr-o pădure cu frunzele bătute, toate în diamante și pietre nestemate care sclipeau de la ochii și ajunseră așa la un eleșteu mare. În mijlocul eleșteului se ridicau niște panate nemai văzute luni luntrișoare cu vâslași muiați numai în fire aur le duseră pe fete spre palat. Mergeau luntele pe apă în rând ca cocori și numai luntea fetei mai mici era mai grea. Desemirar un trașu ce să fie și trăgea nici răsputeri să ajungă după celălalt. Cum ajunseră la celălalt mal al heleșteului să auzi o muzică. De vrând, nevrând, trebuia să dânsuiești. Fetele se repezire ca fugere și se pusele pe joc cu flăcăii care le pândiseră și jucară, și jucare până ce li se rupseră condurii. Argatul privea dintr-un colț la toate minunile acelea și mai săra și el tontoroiul de colo până colo, că nu era chip să stai în locului de muzică jucare și jucare, până ziua, așa că deodată și ca din pământ o masă, o masă încărcată cu toate bunătățile și atunci se pusele cu toții la masă și mâncară și băură, și chefugină cât le pofti inima. Argadu privea, privea și lăsă gura apă. <gânt> După ce se sculară de la masă, prin sără, a se întoarce spre casă, cu veniseră cu argatul după ele, cum se ține dracul după călugăr. Când fura trece prin grădina cu frunzele de argint, ce-i dete argatului prin gândă? Că numai ce rup se o rămurică dintr-un copac, un vreamât puternic, se așternu atunci în toate pădurea și, totuși, nici o frunză măcar nu se mișca din loc. Ce să fie? Ce să fie asta?" întrebară fetele. E, ce să fie?" răspunse fata cea mare. E, păsărica ce cui cuibul în turnul bisericii din palatul tatălui nostru trebuie să fi trecut prin frunze, că mai ea poate să răzbată pe aici." E, fetele merse mai departe și se întoasele astfel în palatul unde au fost încuiate tot așa cum au ieșit. A doua zi, argatul de la grădinărie, cândete mănuchiurile de flori fetelor împăratului, ascunse cumește meșteșug rămurica ruptă în mănunchiul fetei cele mici. Domnița se miră foarte, se uită cu milă la argat și nu-și putu da seama cum de să ajungă acea rămurică între florile primite. A doua seară, iarăși aceeași petrecere, numai că, la întoarcere, băiatul rupse o rămurică din copacii cei cu frunze de aur, pe care o puse iarăși între florile domniței celei mici. Când primi domnița florile cu rămurică ascunsă între ele, parcă-i dete un fier încins prin inimă, Prefăcându-se că vrea să se plimbe, ieși peste zi prin grădină și, întâlnind pe argat la o cotitură a grădinii, îl opri și zise, De unde ai avut tu rămurica ce mi-ai impus un mănunchiul de flori? De unde o știe prea bine Maria ta, care va să zică tu te-ai ținut după noi, tu știi unde mergem noi noaptea. Cam așa, Maria ta, cum ai făcut, cum ai făcut de-ai venit după noi de niciuna dintre surori nu te-a văzut? Pe furiș, Maria ta, n-au o pungă de bat, dar să nu scoți nicio vorbă despre petrecerea noastră de noapte. Eu nu-mi vân stăcerea, Maria ta, dacă voi auzi că ai cricni ceva, voi pune să-ți stai capul zise ea cu vorbe aspre, dar din inimă ceta altfel. Ei se părea că acest argat e din ce în ce mai curățel, e din ce în ce mai furmușel. A treia noapte, când se duse după ele, tot pe furiș, rupse o ramură din pădurea cu copaci cei de diamant și iarăși fremătă toată pădurea. Domnița cea mică nu știu de ce, dar parcă simțea în inimă o bucurie ascunsă. E, eh, A doua zi dimineața, când găsirea munica de diamant între flori, căută cam pe ascuns largat la și se păru că nu se deosebește cu nimic de fii de împărat. Atâta îi se păru de drăgălaș, atât de curățeli, de nalt, de pieptos. După ce intrară în casă fetele, domnița cea mică le spuse că argatul de la grădinărie știa tot ce fac ele noapte. Atunci se adunară la sfat și plănuiră să-l facă și pe dânsul să-și pierză inima și simțirile așa cum făcuseră și cu ceilalți tineri. Plăcăul însă se furișă de astă dată, de intră în cămara fetelor ca să asculte sfatul lor. Acum, după ce știa totul, se duse iar la dafinul lui și zise către cel trandafiriu, Dafine, dafine, cu săpăligă de aur săpatu team, cu stropitoare de aur udatu team, cu ștergar de mătase ștersuteam team, de minte și procopseală de fiu de domn și împărat. Ca și rândul trecut, un boboc de floare în colții crescu și se deschise într-o floare minunată. El o floarea și-o băgă în sân. Odată se pomine îmbrăcat cu niște haine care fiilor de împărați și de domni. Se duse atunci la împăratul și ceru și dânsul să-i păzească fetele într-o noapte. Împăratului i se făcu de tinerețile lui și îl sfătui să-și caute mai bine de treabă decât să fie răpus. Dar el stălui, așa că împăratul primi. Nici nu bănuia el că acesta se argatul de la grădinărie, așa de mult se schimbase la vorbă și la port. Când... Îl arătă fetelor și le spuse ce voiește, Fetele nici nu-l recunoscură, Numai cea mică parcă avea un cui în inimă. ea cunoscu numai decât și începu a tânji din dragoste după el. Noaptea următoare, când plecare ele la joc, Îl luară și pe dânsul. El știa ce-i se pregătește ajunse la palatul vrăjit, jucară până dinspre ziua, apoi se pusere la masă, i se aduse și lui băutura care trebuia să-l facă și pierde mințile și simțirea, băutura care să-l piarză și pe dânsul ca pe ceilalți. Atunci el ridică paharul și cu lacrimi în ochi se întoarse spre domnița cea mică și zise, uite, eu am să mă pierd pentru dragostea ta. Dacă ai așa o inimă de gheață! Nu, n-am inimă de gheață! Focul dragostei tale mi-a încălzit-o! Răspunse ea, nu bea! Când auzi așa, el aruncă băutura peste cap în focul din cămin și atunci puterea farmecului se zdrobi și toți cu totul se pomeniră înapoi în palatul împăratului, iar palatul cel fermecat, pieri ca o nălucă, ca și cum nici n-ar fi fost. argatul pe fata cea mică a împăratului cu mare iubire și se și și ceilalți fi de domni salvați de la vrajă cu fetele mai mari ale împăratului și-a bucurie, fu acolo cât la douăsprezece nunți împărătești și încălicai pe oșa. Și îți pusei povestea așa.